Və dedi ki, murciələr haqqında danışdıq, onların əqidələri, onların izi deyirlər, e, başqa-başqa e, metodları haqqında və onların növləri qurpları haqqında danışıq və bu günki dərsimizdə inşallah bizim, yəni cəhmilərdəndir və əvvəalla yəni cəhmilər haqqında danışmamışdan qabaq, yəni biz bir şey fikirləşməliyik, yəni, bir şey yəni rəy meydanə gətirməliyik lazım ki, bu günlər cəhmilər var yoxsa yoxdur və yaxud da ki, bu günlər cəhmilərin əqidələri, rəyləri var yoxsa yoxdur. Vaşiq yoxdur ki, e, yəni jahmiə adında yəni bu gün hər hansı bir dövlətdə firqə, məsələn, sufilər kimi, xavajizlər kimi, başqa bir firqələr kimi yəni cəhmiyə ibnə olmasa da, yəni konkretli o cəhmiy adına şirqərlər olmasa da, ancaq onların əqidələri, onların rəyləri, onların asma sifət barəsində mövqeyi, onların yəni quran məxluq barəsində olan mövqeyi bu cür rəylər isə, yəni cəhmiy ilə əbdətənisə bugün, gün, yəni bu saat, bu dəqiqə kimdə nədir? Yəni bu əsrdə yenə yəni, mövcuddur. Və ona görə də inşallah, yəni bu mövzu da yəni heç yəni yeni mövzulardan deyil, yəni təxminən Elə murciyyələr e, yaxın yəni, bir mövzudur və cəhmiyyələr isə hamı bilir ki e, kəlam əhli firqələrində də cəhmiyyələr kəlam əhli firqələrindən hansı ki onlar özdən İslama nisbət edirlər, özdən İslama nisbət edirlər. Və onlar hansı ki, özlərinin xüsusi rəyləri, xüsusi məhfumları, hansı ki, onlar ayə və hədisləri, yəni öz başa, düşlərin, başa düşməklə, hansı ki, onlar iman barəsində öz var və onların Allahusmanın əsma və sifətlərinə də onlarının xüsusi rəyləri var və bu əlləri, yəni özlərinə cəm eləyən, bu fikirləri özünə cəm eləyən isə, yəni cəhmiyyələr deyilir, hansı ki, onlar yəni, firqə də ola bilər, yəni tək-tək də ola bilər. Məsələn, şərh deyir ki, o insan özünü, yəni cəhmiyyə adlanışını adlandırsın, çünki bəzi firqələr var ki, məsəl, düzdür, özünə ixtilal muslu nəqəbi götürür, özünə hava zəqəbi götürür özünə əhlüsünə ləqəbi götürür özünə məsəlçünə rafizi götürür məsələn şişəyə götürür, nusiyyədir ki, duruz götürür amma elə filqələr də var ki onlar bəzi özlənin ləqəbləri var ki onlar ona ləqəbləri özlərinə götürmürlər Və ona görə də insan ola bilər bu hansısa bir, yəni batilə gedən, məsələn, Quranın məxluq barəsində rəyini, yəni desin ki, yəni, Quran məxluqdur. Hətta cəhm ilə müsbət olması belə, ola bilər Allah Subhanahu Taala-nın sifətlərindən yəni, inkar eləsin, özünü cəhmiyəlandırmasa belə, ancaq onların bu rəylərinə görə onların bu, yəni məfhumlarına görə onlar nədir? Cəhm ilə bölməsinə aid, o, aid, o, aid odur. Onsuz Cəhm kimdir? Yəni Cəhmi ilə eləkindir və şək yoldur ki, Cəhm bin Saffan ət yəni bu adama nisbətdir, bu firqə bu adama mənsubdur, yəni onun adı ilə bağlıdır. Çünki ən birinci necə deyirlər, Quranın məxfu deməyə barəsində, ondan sonra ə, bəzi necə deyirlər, əsmə və sifətləri necə deyirlər, ə, Allah Subhanahu acma və sıfatını tətil eləməkdə, yəni bu insan məşhurdur, bu insan məşhurdur və o da yəni ilk ə, yəni bəzi ə, yəni Rəşid yəni qəbləsindən, yəni onların yəni qullarından idi, yəni onların qullarından idi və onun da ölümü də təxminən yəni, 130-cu illərindədir. Qəşə gördü ki, yəni bu insan 130 və ya da ki, bəzi rəylərlə 130-cu ildə, 130-cu illərdə dünyasını də eki, və əslində isə yəni, bu necədir bu əqidə bu firqə isə yəni Hicrətin 200-ci illərində 200-ci ilin əvvəlində yəni, meydana gəlmişdir. Düz onun ölümü barəsində isə yəni bəzi alimlər məsələn de de de demişlər ki, o yəni Əqdesə görə öldürülməyib, Əqdesə görə öldürülməyib sözü o mən e, Umeyyəni əmavilərə görə, əmavilərə qarşı çıxdığına görə, əmavilərə düzgün gəlmədiyinə görə onu edam ediblər, amma əslında isə bunun edamlə ilə bağlı olan əqidəsi onun, onun mənəhcisi ilə, dini ilə, əqidəsi ilə bağlı idi. Və yəni, bu dedi ki, bu firqə də yəni Cəhm-i Musaffonla yəni, bağlıdır. Onların Cəhmi ilə yəni, inşası, onların nə deyirlər, e, çox haldılması, yayılması məsələsində isə yəni, hər bir kəs, yəni hər əgər o aidənə o fikri o metodu o rəyi yəni özündə yəni qəbul elisə bu onun qəbul edib dəvətini elisə və ki onu yəni yaşıyırsa şəkirdi ki bu cür insanlar da yəni bu yəni cəhmilə yəni firqəsinə aid olur və baxımdan da ibn Taymiyyə rahmehullah yəni bu cəhmilə ümmətlə 3 üç mərtəbəyə aid, üç etapa, üç qismə ayrılıb və onlardan birinci odur ki, onlar cəhmət müğaliə edirlər ki, onlara, yəni e, azmış, ən azmış, yəni cəhm ki, hansı ki onlar Allah Subhanahu taalanın, Allah Subhanahu taalanın ad və sifətlərini tamamilə inkar edirlər və əgər onlar hansısa bir, yəni Quranda və ya sünnədə Allah s.ə.və özünü hansısa bir ism və sifəti ilə allandırarsa, onlar nə deyərlər? deyərlər? Bu məcaz aydındır və bu baxımdan da bu baxımdan da yəni, ilk dəfə, yəni Quranda məcaz var deyə E, metodunu meydana gətirilən kimdir? Yəni, əhli-kəlam əhli. Kəlam əhlidir. Yəni, bu, ümumiyyətlə, yəni, əhl-i sünnəm rəyidir. Çünki, düzdür, bu, müasir alinlərdən də yəni, bəziləri, bəzi bəziləri, baxma ki, yəni, sələfi-salifdə, yəni, sünnədəndirlər, Onlarda, yəni Quranda məcaz olduğunu ispat etsələr də, yəni demək yox, ispat etsələr də belə, amma düzgün rəyində, yəni ocaqdan Quranda yəni məcaz yoxdur, çünki bunu da yəni Şinqiti, Məhəmmədəmin Adval yəni rahməhullah Ədvâl bəyəndə, yəni hissəsində yəni, 99-a yaxın yəni rədd gətirib cansı ki, Quranda məcaz olmasını eləməyə, yəni uzaqlaşma. Yəni yetər ki, bu barədə yəni şey demək ki, yəni ən birinci Quranda məcaz var, ə, var, var məcaz var deyə metodunu yəni o əqidəni, o mənhəzi gətirənlər, yəni misalmanlar deyil, yəni kəlam əhlidir, kəlam əhlidir. Onun dediyim cəhmi ən birinci, yəni dərəcədə, yəni hulatul cəhmiyyələ cəhdi cansılar ki, Allah smandan əsmə sıfətlərini tamamilə inkar eləyirlər və əgər Allah smandan hansısa bir ad ona, yəni məcaz adlandırırlar. Və ikinci dərəcədə də onlardır, yəni müətezilədir. Yəni cəhmi ikinci dərəcəsi isə, yəni müətezilədir və onlara oxşarlardır. Hansılar ki, e, Allah smandan əsmə sıfətlərini, yəni bəzilərini isbat edirlər, amma çoxunu elirlər, çoxunu inkar edirlər. Ve üçüncü kismi de onların üçüncü kismi ise... Hansılar ki, e, onlar cəhmiyyə ilə müxalif olanlardır ki, hansılar ki, yəni ad və sifətləri isbat etsələr də, ancaq e, xofunu isbat etsələr də, ancaq bəzi, yəni asma sifətləri inkar edirlər. Hansılar ki, yəni bu baxımdan da, bu baxımdan da, yəni bəzi əhlisün alimlərindən də olanlar oldu ki, onlar nə nədir? Yəni buraya düşdülər. Aydındır? Onlar da yəni bu üçüncü qismaydırlar ki, baxmı, yəni olsalar da, ancaq asma sifət bunda isə yəni ki hamısını isbat etsələr də bəziləri neyədir bəzilərini, bəzilərini yəni, inkar elədilər. İnkar elədilər. Ancaq həmçində yəni bu qismə üçünü qismayd olanlar da Əli Muhammediddin Kullab kimi Abulhasən Əşari kimləridik? Ki, həmsində, yəni Əhlüsünnətdən olan, yəni fiqah alimləri, yəni e, hədis alimlərindən də, həmsində sufilərdən də de burayədirlər və onlar da həqiqətən yani, isə, bu 3-cü, üçüncü 3 yani biçim, yani Cəhmiyələr, yəni Əhlüsünnəyə ən yaxın olan, ən yaxın olan, yəni Cəhmiyələrdir. Ancaq onların, yəni məssələlərindən danışanda isə, yəni cəhmiyələrin məssələləri, yəni kimdən gəlibdən ən birinci oraya yəni deyənlər kimlər oldu? Və şəkli odur ki, yəni İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, yəni bunların əhsilləri gedib, yəni əsl məssələləri gedib birbaşa e, necə deyirlər, yahudilərə, necə fəlsəfəcilərə gedib çatır. Hansı ki, ən birinci bu sözü deyən e, necə deyirlər, e, e, cəhmi bin Safan bu sözü Cədi bin Dirhəmən götürür. Cədi bu sözü Əbən ibn Səmi'əndən götürüb və Səmi'ən də bunu e, ibn e, Taluddan götürüb Talud da ki, ibn Uqtul Lübeyd ibn Asamdır yəni təsəvvürləyən ki e, Cəhb ibn Safan bu sözü götürüb Cəhb ibn Dirhəmlən, bu da bunu götürüb Əbən ibn Səmi'əndən, Səmi'ən də bu sözü götürüb Taluddan, Talud da kim idi? Talud da Lübeyd ibn Asamın yəni necə deyərlər qəbisi oğlu idi, aydındır? Və Lübeytə kim idi? Lübeytə peyğəmbər onu sehr edən, yəni yahudidir, aydındır? Yəni təsəvvür edin ki, yəni, bu silsilə gedib kimə çatır? Bu silsilə gedib, yəni yahudiyə çatır. Hansı ki, bu sözü ilk dəfə deyənlər kimlər idi? Yəni yahudilər idi. Və hər kəndə bu məqalələr bunların bu işlətdiyi məqalələdə bu, yəni əqidi rəy də, yəni əslində nəyə gedib qayıdır? Yəni, birbaşa, yəni, yahudilərə Gevçatdır. Və onların isə əqidələrinə gələndə, yəni, bəzi əqidələrinə gələndə, çünki onların yəni, əqidələri hər bir e, necə deyərlər, e, çünki İslamda Yəni əqdləri, islamın əqdlərini, yəni hər bölməsində bunlarda yəni özlərinə ayrı-ayrılıq var. Ancaq biz inşallah yəni bunlardan ümumi ümünsünə toxunacağıq və bu günkü yəni onların yəni əqdlərini ancaq yəni başlıqlarını yəni qeyd edəcəyik. Və onların ümumiyyətlə yəni əqdləri, yəni xətaları, yəni əqdi əqdəvi xətalar həqiqətən də çoxdur və həmçində ən birinci xətalar sonların yəni təvhiddə olan yəni xatalardır ki, əqdləri əkilərin xarablıq təvhididir ki, onlar Allahın əsmava sifətlərini inkar eləyirlər və onların ad və sifətlərlə məcaz bölməsi adət edirlər. Və ikincisi onların yəni hataları, onlar, yəni cibriyələr və irca, yəni murcələr bölməsindədirlər. Yəni onlar yəni cibriyələrdən dilər həmçində yəni murcələrdən. Dirlər. Və deyilir ki, cibriyələr o şəxslərdir ki, onlar yəni iddia edirlər ki, yəni insan yəni ixtiyar sahibi deyil. İnsan yəni Allah Subhanahu onu məcbur edib və hə, bu da yəni xata rəyindəndir çünki yəni ümumiyyətlə yəni əhlüsünnənin rəyi odur ki, insan yəni həm ixtiyar sahibidir, həm də nədir? Həm də yəni məcbud. Yəni ixtiyar sahibdir, o mənalı ki, Allah Subhanahu ona ixtiyar verib seçməyə çünki ə, insan əməllərinin etməyə də yəni ixtiyar sahibidir. Sadəcə on, insanın ixtiyar sahibi nədir? Allah Subhanahu insəyin altından çıxır, aydındır. Yəni bu baxımdan insanların fəelləri, yəni məxluq olsalar da, çünki məsələn bu məfhum həqiqətən e, bir az çətin başa düşülən insanlıqdır. Məsələn, deyəndə ki, necə olar ki, insanın fəilini Allah yaradı, məxluqdur. Amma Allah Subhanahu onu necə yaratdığına görə, yəni cəhnnəmə daxil. Məsələn, belə bir sual da vermək olar insana ki, məsəl sənin evində, sənin evində Əgər məsəl üçün, sputnik televizor var, antena televizor varsa, oda ənazırda 50 kanal götürsən, o kanalın içində pisi də var, yaxşı da var, düz deyil, yaxşı. Əgər onu düzəldən, onu 50 kanal veribsə, sən 55 eləmərsən ki orada, eləmərsən. Yaxşı o 50 kanalın içində yaxşını pisi seçmək ixtiyyat sahibi kimlədir? Səndə. Sənin bu seçdiyin kanal 50-dən qırağa çıxır, yoxsa 40-qırağa çıxmır, çıxmır, aydındır və bu da sənin Yəni, sənin əməl ed edəcəyin, etmək istəyəcəyin əməllər Allah subhanət hələ bilib onu xərqə eləyib, aydındır. Amma sən nə eləmək istəyəcəksinsə, o Allah subhanət yəni hələ aydın qırağa çıxın. Məsəl üçün, əgər insanın maşını varsa, hamı istəyər ki, o maşını suda da geçsin, havada da geçsin, quruda da geçsin. Bu mümkün mümkün deyil. Mümkün deyil. Niyə görə? Çünki həmən o maşın üçün nə qurulub, yalnız və quruda getm burda havada getməyə onun üçün qurulmayıb. Baxın görək o hissiyə öləm. Həm də insan. İnsan da hissiyəcək məsəl üçün uçsun. Uça bilər, uça bilməs uşa bilməs. Çünki Allah Subhanahu onun son fəəli nədir? Xalq eləmir, aydındır. Və baxımdan da insan, yəni Əhlisünnə vəhy odur ki, insan ixtiyar sahibidir və insanın ixtiyarı isə Allah Subhanahu taalanın məşiyəsindən, yəni qırağa, qıra çıxır. Və baxımdan onların əidələri isə, yəni cəhəmlə nə odur ki, yəni Allah Subhanahu taala, yəni ə, ə, məcbur edir və bunlarda nə var? İrəcə var. Yəni onlar, yəni irəcə tərəfin, yəni üçüncü tərəfdir. Həmçində onlar, yəni bəzi, yəni e, axirət gününün əməllərini, yəni inkar edirlər. Onlar sırat demə, yəni, sırat körpüsünü inkar edirlər, mizanı, yəni əməllərin ölçülən, yəni, mizan tərəzini onlar inkar edirlər. Həmçində Allah görməyini inkar edirlər, həmçində qəbrə cavabını inkar edirlər. Həmçində onlar, yəni cənnət və cəhənnəmin, yəni sən ol, əbədi olmadıqlarını iddia edirlər. Düz bəziləri, yəni müəssirlərdən, yəni elə, yəni e, şərlə məqtidələ olmayan insanlar var ki, onlar İbn Teymiyəyə mənsüb eləyib, İbn Teymiyə də, yəni cəhnnəmə, yəni əbədidir, amma əslində isə bu İbn Teymiyənin deyənəcəyi böhtandır, çünki onların, yəni İbrahim rəyindən sonrauşanda o barədə dedi, onların öz kitablarında onlar ilə onlar isbat edirlər ki, cənnət və cəhənnəm nədir? Yəni əbədidir. Həmçində onlar ə, Allah Subhanahu taala iman baləsində isə onlar Onlar yani iddialı şey Allah Subhanahu iman, Allah Subhanahu azze Allah Subhanahu alani, yani tanımağdır. Yani mənəfəd, yani nitqdir. Çünki biz deyirik ki, yani murciələrin növləri var və ən ə, pis növləri də odur ki, yani cəhmə elədin olanlardır ki, hulatu'l-cəhm ilə danışlar ki, nitq demir. Çünki murciələrin özləri deyirlər ki, iman nədir? Əl-iman nitqün bilisən, düzdür? əhl deyir ki, el-nitkun bil-lisəndi, el-ətqədi bil-qədi, el-əməli bil-cəvar idi. Anca cəhmiyələsi ne deyilər? Cəhmiyələ deyilər ki, huva mə'arifət-ülbilləhdir. Demirlər nitk, demirlər etqədi, demirlər əməl. Yəni murciələr özləri deyir ki, nitki, bunlar nitki də çıxardılar və deyirlər ki, bilmək, təkcə bilmək yetər ki, yəni Allah Subhanahu taala tanımaq, bilmək yetər ki, insan mömin olsun. Və baxımdan da onlar, yəni iblisin imanı ilə, iblisin avbəş imanı ilə, yəni bir tuturlar. Sündü ki, iblisə tanıyır da, avbəşin də avbəşə tanıyır. Və inşallah gələn dərsdə isə gələn dərsdə şey inşallah bu əqidələri yəni tam təfsilatı inşallah və imkan olsa onlara rədlər barədə yəni, də və hələlik bu qədər yetər və sülham Allah tələbə sallallahu mühammedin mühammed